Három. Egy órával pirkadat után két másik kör kinyitotta a cellánk ajtaját, leparancsolt bennünket a pricsről, és bilincset rakott ránk. A kérdéseimet meg sem hallották, de azon jót mulattak, mikor kolja egy bögre teát és egy tányéromlettet kért reggelire. Keresztekben ritka madár lehet a vicc, mert ez igazán nem volt valami szellemes, az őrök mégis vigyorogtak, miközben végig minket a folyosón. Valahol nyöszörgött valaki halkan és megállás nélkül, mint egy távoli kürt. Nem tudtam, hogy hová megyünk, a bitó alá -e, vagy a vallató kamrába. Az éjszaka alvás nélkül telt, attól a korytól eltekintve, a német flaskájából egy cseppi nem járta meg a torkomat a kiróf teteje óta. A homlokomon, ahol bevágtam a plafonba, Csecsemő ökölnyi dudor nőtt. szóval elég pocsék reggel volt, a legpocsékabbak közül való, de azért élni akartam. Élni akartam, és tudtam, hogy képtelen leszek méltósággal fogadni a kivégzést. Lefogok térdelni a hóhér vagy a kivégző osztag elé, és a fiatalságomra hivatkozom, elmesélem, hány meg hány órát töltöttem a háztetőn a bombákra várva, hány barikádot segítettem felépíteni, Hány árkot ástam ki? Persze mindezt csináltuk, mindannyian az ügyet szolgáltuk. De én, Pityer, igaz hűfia vagyok. Nem érdemlek halált. Mert mit vétettem? Megittuk egy halott német konyakját. Ezért akartok kinyírni. Durva kenderkötelet tekerni vékony nyakam köré, és örökre lezárni vele az agyamat. Csak mert megfújtam egy kést, ne csináld már, elftárs! Nem tartom magamat nagyembernek, de ennél azért jobbat érdemlek. Az őrök levezettek bennünket egy kül lépcsősoron, amelyet bakancsarkak százezrei koptattak simára. A vasrács mögött a lépcső alján egy vénember ült, nyakán kétszer körbe csavart vastag szürke sállal. Fogatlan szájával ránk vigyorgott és kinyitotta a kaput. Egy pillanat és már ki is léptünk a súlyos fajtón fa a napfénybe, Épen és elevenen, magunk mögött hagyva a kereszteket. Kolját nem hatotta meg a kegyelem, lehajolt összebilincselt kezével, felmarkolt egy csomó tiszta havat és nyalogatni kezdte. Megirigyeltem tőle a manőver pofátlanságát, hát még a hideg víz várható ízét a nyelvemen. De nem mertem utánozni, mert nem akartam magamra haragítani az őröket. Megmenekülésünk érthetetlen tévedésnek tűnt, s úgy rém lett, ha bármi rosszat teszek, már hajítanak is vissza a keresztekbe. Az őrök egy gazhoz tereltek bennünket, motorja dohogott, kipufogói piszkos füstöt eregettek, az előlülő két katona nulla kíváncsisággal nézett bennünket, prémsapkájuk mélyen a homlokukba húzva. Kolja a parancsot meg sem várva beugrott a hátsó ülésre. Uraim? Az operába! Az őrök, akiknek a színvonalát tényleg erodálhatta a keresztekben töltött sok esztendő, nagyot röhögtek. A katonák nem, az egyik hátrafordult és végigmérte kolját. Még egy szó, és eltöröm a kurva karodat. Ha rajtam múlna már régújút kaptál volna a fejedbe, kibaszott dezertőr. Hé, te! ez nekem szólt. Szájbe! Kólja már nyitotta is a száját, és én tudtam, hogy mindjárt erőszakra kerül sor. A katona nem látszott blöffölő fajtának. Kója pedig nyilvánvalóan képtelen volt komolyan venni a fenyegetést. Nem vagyok dezertőr, tiltakozott. Összebilincselt kézzel is sikerült feltűrnie a köpönyege bal ujját, a katonai pulóvere bal ujját, meg az levő két ing bal ujját, és oda nyújtotta a karját az elölülő katonának. Ha el akarod törni a karomat, tessék, de akkor sem vagyok dezertőr. Egy hosszú pillanatig senki sem szólt. Kolja a katonára merett, a katona farkas szemet nézett vele, mi többiek meg csak bámultunk és vártunk, lenyűgözött bennünket ez az akarat párbaj, és kíváncsiak voltunk, ki fog győzni. Végül a katona ismerte be vereségét azzal, hogy elfordult Koljától és rám förmett. Szállj már, beteki picsa! Az őrök elvigyorottak. Mégiscsak megvolt hát az aznap reggeli szórakozásuk. Semmi kínzás, fogkitépés, körömleráncigálás az üvöltő ember ujjairól, viszont végignézhették, amint én, a kis hülye picsa rémülten bemászok a hátsó ülésre kolja mellé. A katona szélsebesen hajtott, fütyülve a jégfoltokra az úton. A befagyott néva partjá Felgyűrtem a galléromat, hogy védjem az arcom a szél ellen, amely besüvített a vászontető alatt. Kolját egyáltalán nem zavarta a hideg. A keresztelő Szent János templomának tornyát nézte a vizen túl, és nem szólt semmit. Ráfordultunk a Kamennó-Oztroszkij hidra. A régi acél éveket zúzmara borította, a lámpaoszlopokról jégszakál lógott, be a kameni szigetre csak egy hatalmas bombatölcsér körül lassítottunk, végig egy hosszú behajtón, amelyet citrusfa szegélyeztek. Aztán lefékeztünk egy bámulatos, fehér oszlop csarnokos fa előtt. Gólya szemügyre vette az épületet. Itt éltek a dolgorú kovok, mondta, miközben kiszálltunk az autóból. Gondolom egyiktek sem hallott még a dolgorú kovokról. Egy rakás arisztokrata, akiknek kitekerték a nyakát felelte az egyik katona, és intett a puskája csövével, hogy induljunk a bejárat felé. Néhányukét igen, mondta Kolja. Mások meg császárokkal háltak. Napvilágnál Kólja úgy festett, mintha egy propaganda plakátról lépett volna le, amelyekkel tele volt ragasztva a város, hősi arcél, erős áll, egyenes orr, homlokába hulló szőkehaj, igen jó képű desertőr volt. A katonák felkísértek bennünket a verandára, ahol másfél méter magasra púpozott homokzsákok alkottak gépuska A fegyver mellett két katona adogatott egymásnak egy szál cigarettát. Kolja beleszippantott a levegőbe, és vágyakozva nézte a kizzel sodort staubot. Valódi dohány, mondta mielőtt kísérőink belögték az ajtót, és betereltek bennünket. Sohasem voltam még palotában csak regényekben olvastam róluk. Tánca parkettán, az inas ezüstából meri a levest, az ordatya könyvekkel teli dolgozó szobájában úvainti síró leányát a jobbágy fiútól. A régi dolgorú ház pompás látvány nyújtott kívülről, belül azonban már látogatást tett a forradalom. A márványpadlón ezernyi sáros csizmanyom hónapok óta nem moshatták föl. A füstös tapéta sok helyütt levált a lambériáról. Semmi sem maradt a régi bútorokból, az olajfestményekből és kínai vázákból, amelyek a falakat boríthatták, és tikfapolcokon állhattak. Egyenruhás tisztek is siettek egyik szobából a másikba, loholtak fel az íves kétszárnyú lépcsőn, amelynek sehol sem volt korlátja, nyilván hetekkel azelőtt eltüzelték. Az egyeruhák nem a vörös hadseregé voltak. Kolja észrevette, hogy nézem őket. NKVD. Lehet, hogy azt hiszik, kémek vagyunk. Magamtól is tudtam, hogy NKVD-sek. Kisgyerekkorom óta ismertem ezt az uniformist, meg a kék, vörös simléderes sapkát, a tokarevet a pisztolytáskában. Megtanultam rettegni a kirovelőtt álló packardoktól, a fekete hollóktól, Amint arra vártak, hogy valami szerencsétlen polgártársat elhurcoljanak az otthonából. Legalább tizenöt ember tartóztatott le az NKVD az épületben, amíg ott laktam. Néha azok, akiket elvittek, pár hét múlva hazajöttek, a fejük le volt borotváva, arcuk fakó és élettelen, és kerülték a tekintetemet a lépcsőházban, miközben felbaktattak a lakásúba. Ezek a megtört férfiak, akik visszatértek, pontosan tudták, micsoda ritka szerencséjük van, mégsem látszotta körülni a megmenekülésüknek. Tudták, hogy apámma mi történt, és képtelenek voltak a szemembe nézni. A katonák addig lögdöstek bennünket, míg egy napozó teremben nem értünk a ház végében, ahol a magas francia ablakokból kilátás nyílt a névára, meg a sivár, zömög bérházakra, a Viborgé város részben, a folyó túlsó oldalán. A napozó terem közepén egy egyszerű faasztalnál egy öregen ült. A füle és a válla közé szorította a telefonkagylót, s miközben belehallgatott, egy jegyzettömbre firkált. Felpillantott ránk, ahogy megálltunk a küszöbön. Vastag nyakával, szétnyomott torrával boxolónak látszott. Táskás szeme alatt éppen olyan mélyek voltak az árnyékok, mint a homlokán a barázdák. Szürke haja tüskésre volt nyírva. Legalább ötven éves lehetett, de lerít róla, hogy mindannyiunkat bele tudna verni a padlóba, még az egyenruhája sem gyűrődne összetőle. Zubbonya gallérián három fémcsillagfény lett. Nem tudtam, mit jelezhetnek pontosan, de a többieknek a palotában messze nem volt ennyi. Odáblökte a jegyzettömböt, tömböt, és ekkor észrevettem, hogy egyáltalán nem feljegyzéseket készített, hanem csak x-eket húzkodott, tele volt velük a lap. Ettől valamiért még jobban megijedtem, mint az uniformisától, meg a bunyós arcától. Egy olyan embert, aki csöcsöket vagy kutyákat rajzol, még csak megértettem volna, de aki más sem húzkod, mint x-eket. Figyelt bennünket, kolyát meg engem, és én tudtam, hogy mérlegre tesz, a bűneinket latolgatja, és mindjárt meghozza magában a halálos ítéletet miközben a vezetéken érkező hangot hallgatja. – Rendben? – mondta. – Délre végezzenek velük, egytől egyik, kivétel nélkül. Letette a kagylót, és ránk mosolygott, és ez a mosoly épp úgy nem illett az arcához, mint az egész ember, meg a dísztelem faasztala az Ódon Nemesi ház gyönyörű napozó terméhez. Az ezredes... Eddigre már feltételeztem, hogy ő az az ezredes, akit a katonák emlegettek tegnap este. Nagyon melegen tudott mosolyogni, a fogsora meglepően fehér volt, és brutális arca egy pillanat alatt váltott át fenyegetőből vendégszeretőbe. A dezertőr meg a fosztogató. Jöjjenek, jöjjenek, csak közelebb. Semmi szükség a bilincsekre. Nem hiszem, hogy ezek a fiúk baj csinálnának. Intett a katonáknak akik kelletlenül előhúzták a kulcsokat és levették rólunk a bilincset. Én nem vagyok dezertőr, mondta Kója. Nem kifelé parancsolt rá az ezredes a katonákra, oda sem nézve. A katonák engedelmeskedtek, magukra hagyva bennünket az ezredessel. Az ezredes felállt és felénk indult, pisztolytáskája a csípőjét csapkodta. Kólia kihúzta magát, vigyázva állt a fejebb valója előtt. Én meg mi más csinálhattam volna, utánoztam. Az ezredes olyan közel jött, hogy ütött vert képe már majdnem kója arcához ért. Szóval nem vagy dezertőr, az egységed mégis azt jelentette, hogy megszöktél, az őrjárat pedig negyven kilométerre kapott el onnan, ahol lenned kellett volna. Ennek igen egyszerű a magyarázata. Te meg, folytatta az ezredes felém fordulva. Egy német ejtőernyős lepottyan a házatok elé, mégsem értesíted a hatóságot. Megszeded magad a város kárára. Ennek is van egy igen egyszerű magyarázata? Szomjas voltam, olyannyira kiszáradt a szám, hogy pikkelyesnek éreztem, mint valami gyíkbőrt, és apró fénypöttyök úsztak a szemem előtt. – Na? – Sajnálom. – bögtem ki. – Sajnálod? Egy pillanatig rám merett, aztán elnevette magát. Ja, ha sajnálod, akkor minden rendben van. Semmi baj. Ez a legfontosabb. Ide hallgass, kölyök. tudod dehány hány embert végeztem én ki? Nem úgy értem, hogy hányra adtam parancsot, hanem hogy személyesen, ezzel a tokarevvel. A táskájára csapott. Megsatszolod? Nem. Jobb is, mert én se tudom. Már rég nem számolom. Pedig az a fajta vagyok, aki szeret mindent tudni. Számon tartom a dolgokat. Pontosan tudom, hány nőt basztam meg életemben, és nem keveset, nekem elhiheted. Te jó képű vagy, fordult vissza kólya felé. De nyugodj meg, sohasem fogsz utolérni, még a száz évig élsz is, ami pillanatnyilag igencsak kétséges. Koljára néztem, várva, hogy megint mond valami hülyeséget, és mindkettőnket kinyírat. De kójának ez egyszer elállt a szava. – Azt, hogy sajnálom, a tanítóbácsinak mondjuk, ha eltörtük a krétát – folytatta az ezredes. – Fosztogatók és dezertőrök szájába nem való. – Azt gondoltuk, hát ha lesz nála egy kis ennivaló. Az ezredes egy hosszú másodpercig rám merett. És volt? – Csak konyak, vagy pálinka, vagy snaps. Naponta tuszatnyi embert lövünk főbe, amiért élelmiszerjegyet hamisítanak. És tudod, mit mondanak, mielőtt golyót röpítünk a fejükbe? Hogy éhesek voltak. Hát persze, hogy éhesek voltak. Mindenki éhezik, de a tolvajokat akkor is lőjük. Nem orosztól loptam. Állami tulajdont loptál. Elemeltél valamit a hulláról? Haboztam, amíg mertem. Egy kíst. Á, egy becsületes tolvaj. Letérdeltem, kicsatoltam a toxíát és áttadtam a kést az ezredesnek. Csak nézta a német bőrmunkát. Ez egész éjjel nálad volt, nem motoztak meg? Halkan szentségelt, mint aki rég belefáradt már a mások tökéletlenségébe. Nem csoda, hogy vesztésre állunk. Kihúzta a kést és szemügyre vette a pengét. Vér és becsület. Ha! Az Isten basszasek be a sokkúra fiát. ez hozzá? Mi ez? A késhez, a vágás, mondta belesuhintva a levegőbe az acélpengével. Jobb, mint a szúrás, nehezebb kivédeni. A torokra kell menni, vagy a szemre, a hasra. A comb is jó, a combban nagyerek vannak. Energikusan demonstrálta az okítást. És soha le, mondta közelebb táncolva, kezében villogott az acél. – Soha se hagyd abba! Mozogjon a és szoríts defenzívába! Visszadukta a pengét a tokba, és odadobta. – Tartsd meg! Szükséged lesz rá! Koljára bámultam, aki vállat vont. Ez az egész olyan furcsa volt, hogy semmi értelme sem lett volna az agyunkat gyötörni, megpróbálni kibogozni, mi is a helyzet. Letérdeltem, és visszacsatoltam a kést a bokámra. Az ezredes közben odament a francia ablakhoz, és a befagyott névát nézte, amelyen a tegnapi havat kergette a szél. – Az a költő az apád volt? – Igen. Vallottam be, miközben felegyenesedtem, és az ezredes tarkójára meredtem. A családon kívül négy éve senki sem emlegette az apámat. Úgy, ahogy mondom, egy szóval sem. – Tudott írni, ami történt, szerencsétlen ügy. – Mit mondhattam volna erre? A bakancsomat néztem, és tudtam, hogy kólya engem fűrkész a szeme sarkából, és azon töpreng, vajon melyik szerencsétlen költő nemzett. Ma még semmit sem ettetek, mondta az ezredes, nem kérdés volt. Mit szólnátok egy kis fekete teához és pirítóshoz? Talán hallevest is keríthetünk. Borja! Segít tiszt léped be, füle mögött szeruzával. Keríts valami reggelit ezeknek a fiúknak. Borja biccentet, és épp olyan gyorsan tűnt el, ahogy felbukkant. Hallleves. Nyáróta nem ettem halllevest. A gondolat is vad volt és egzotikus, mint lányok egy óceáni szigeten. Gyertek utánom, mondta az ezredes. Kinyitotta a francia ablakot és kilépett a hidegbe. Kolja és én követtük egy kavicsos ösvenyen, amely a fagytól letarolt kerten át a folyóparthoz vezetett. Egy róka bundás lány korcsolyázott a néván. Átlagos teleken lányok százai korcsolyáznak ott hétvégi délutánokon, de ez nem átlagos tél volt. A jég már hetekkel ezelőtt vastagra hízott, de kinek volt ereje nyolcasokat leírni rajta. Kólja és én csak álltunk a part, keményre fagyott sarán, és úgy bámultuk a lányt, mintha egy majom pörögne előttünk egy kerekű biciklin. Egész nevetségesen szép volt. Fekete haja középpen elválasztva, és hátul lazán feltűzve, szélfútta arca piros, kerek és egészséges. Beletelt néhány másodpercbe, hogy felfogjam, mi olyan furcsa benne, aztán persze rögtön világos lett. Még onnan messziről is lerít róla, hogy jól táplált. Az arca nem sovány nem beesett. Egy sportoló természetes kecsességével mozgott, piruettjei feszesek voltak, és egy pillanatra sem fulladt ki. A combjai fantasztikusak lehettek, hosszúak, fehérek, izmosak, és én éreztem, hogy napok óta először merevedni kezd a fügykösöm. Jövő pénteken lesz az esküvője, mondta az ezredes. Szerintem egy tuskóhoz megy hozzá, de se baj. Pártag úgy, hogy megengedheti magának a lányomat. Ez a maga lánya? kérdezte kólya. Az ezredes vigyorgott, fehér fogsora kettihasított a bunyós arcát. Szerinted nem hasonlít rám? Hát igen, ebben szerencséje van. Az anyja arcát és az apja temperamentumát örökölte, meg fogja hódítani a világot. Csak ekkor döbbentem rá, hogy az ezredesnek műfogsora van. Egy teljes híd ívelte át a felső sorhelyét, és hirtelen megértettem, hogy ezt az embert megkínozták valamelyik tisztogatáskor bevitték, trockistának, fehér vagy fasiszta szimpatizánsnak bélyegezték, kitépték a fogait, addig verték, míg bevérzett a szeme, véreset húgyozott, és véreset szart, aztán egyszer csak parancs jött valami moszkvai hivatalból, rehabilitáltuk az illetőt, hagyjátok békén, megint a mi emberünk. Azért láttam mindezt magam előtt, mert sokszor elképzeltem már, amikor apám utolsó napjain tűnődtem. Szerencsétlenségére zsidó volt, költő, tűrhetően híres, valaha Majakovszkijjal meg Mandelstammal barátkozott és elkeseredett ellensége volt Obranovicsnak és a többieknek, akiket a bürokrácia talpnyalóinak, forradalmi poétáknak tartott, azok meg agitátornak és élősdinek nevezték őt, mert a Leningrádi alvilágról írt, holott hivatalosan nem is létezett leningrádi a világ. Sőt, vakmerően a Pityer címet adta kötetének, mert ez volt a város beceneve, mindenki ezt használta, de a szovjet szövegekből száműzték, hiszen a Szent Szentpétervár egy szár arroganciájának szülötte, a vén zsarnok a saját védőszentjéről keresztelt el. 1937-ben egy nyári délután hurcolták el apámat annak az irodalmi folyóiratnak a szerkesztőségéből, ahol dolgozott. Soha többé nem kaptuk vissza. Ő érte nem telefonáltak le a moszkvai hivatalból, az ő rehabilitációjáról szó sem lehetett. Egy hírszerző tiszt, később még értékes lehet az államnak, egy dekadens költő nem. Talán a keresztekben halt meg, talán Szibériában, vagy a kettő között félúton sohasem tudtuk meg. Ha eltemették, nincs sírköve, ha elhamvasztották, nincs úrnája. Sokáig haragudtam apámra, amiért olyan veszélyes szövegeket írt. Hülyeségnek tartottam, hogy fontosabb legyen neki egy könyv, mint hogy velünk maradhasson, és fejbe ha az óromat piszkálom. De később rájöttem, hogy nem sértette meg ő a pártot, tudatosan semmiképp. Nem úgy, mint Mandelstam. Mandelstam a maga eszelűs merészségével, aki azt írta, hogy stálin újai olyanok, mint a kövér kukacok, a bajsza röhögő csótány. Apám egyszerűen csak nem tudta, hogy a pityer veszélyes szó, ami meg nem jelentek a hivatalos kritikák. Azt hitte, írt egy könyvet, amit 500-an fognak elolvasni, és lehet, hogy igaza is volt, de abból az ötszázból legalább egy feljelentette, és annyi. Az ezredes viszont megúszta, és ahogy elnézte, arra gondoltam, vajon különösnek tartja-e, hogy olyan közel volt a cápa torkához, mégis sikerült kieviczkélnie a partra, hogy ő, aki valaki másnak a kegyelmére várt, most maga döntheti el, kegyelmeze. Egyáltalán nem látszott szomorúnak. Nézte a korcsolyázó lányát, és összecsapkodta a dagad bügykü tenyerét, ahogy piruettezett előtte. Na szóval. Pénteken lesz a lagzi, és ő még így is mindennek a közepette is, mondta az ezredes, és kézmozdulata felölelte Leningrádot, az éhinséget, a háborút, igazi lagzit akar, És ez így helyes. Az élet megy tovább. Barbárok ellen harcolunk, de embernek, orosznak kell maradnunk. Ezért aztán lesz zene, tánc és torta. Egymás után ránk nézett, mintha az utolsó szóna különösen nagy jelentősége volna, és ezt feltétlenül meg kellene értenünk. Ez a szokás, mondja a feleségem, tortának muszáj lennie. Torta nélküli esküvő bal szerencsét hoz. Én ugyan egész életemben az ilyen paraszti babonák ellen küzdöttem, amiket a papok arra használtak, hogy tudatlanságban és félelemben tartsák a népet, de a feleségem? Hát ő tortát akar. Jól van, jól van, mondom, süsél tortát. Hónapok óta gyűjti hozzá a cukrot, mézet, lisztet, amit csak kell. Ezen elgondolkodtam, zacskónyi cukrok, csupornyi mézek, igazi liszt, nem az a penészes vacak, amit valami megtorpedúzott bárkáról mentettek ki. Csak a tésztáján két hétig élhetne a teljes kirov. Már minden megvan hozzá, csak tojás nincs. Megint az a sokat mondó pillantás. Tojás, ismételgette meg az ezredes. Tojást nehéz szerezni. Másodpercekig csak álltunk némán, és néztük az ezredes piruettező lányát. A flottának biztos van, mondta kólya. Nem, nekik sincs. konzervjük is van. Nemrég cseréltem egy matrózzal egy csomagkártyát pár konzervre. Tojásuk nincs. Nem hiszem, hogy félkegyelmű volnék, de elég sok időbe telt, mire megértettem, mit kért tőlünk az ezredes, és még többe, mire összeszedegettem a bátorságomat, hogy rákérdezzek. Azt akarja, hogy szerezzünk magának tojást? Egy tucatot. Felelte. Csak tíz kell hozzá, de egy el is törhet, egy-kettő esetleg megzápulhat. Látta, hogy mennyire tanácstalanok vagyunk, Ránk villantotta azt a fantasztikus mosolyát, és úgy megmarkolta a vállunkat, hogy rögtön kiegyenesedtem. Az embereim szerint Leningrádban nincs tojás, de én azt hiszem, Leningrádban minden van, még ma is, csak a megfelelő fickókra van szükség, hogy megtalálják. Egy tolvajpárosra. Mi nem vagyunk tolvajok, mondta Kóly a méltóság teljesen az ezredes szemébe nézve. Legszívesebben pofán vágtam volna. Már rég halottnak kellett volna lennünk, keményre fagyva, fölpakolva a napi hulladag közé valami szára. Ehelyett kegyelmet kaptunk. Megkimélték az életünket, és csak egy apróságot kérnek cserébe. Furcsa feladat, persze, de egyszerű. És most kólja mindent elront. Agyon akarja lövetni magát, ami rémes, de engem is agyon akar lövetni, ami még rémesebb. Nem vagytok, tolvajok? Te megszöktél az egységettől. Nem, nem, fogd be a szád, ne mondj semmit. Megszöktél az egységettől, és ezzel eljátszottad a jogodat, hogy a vörös hadsereg katonája lehes. A jogodat, hogy fegyvert hordjál, ezt a köpönyeget meg bakancsot viseld. Tolvaj vagy. Te meg, nagy orru, kifosztottál egy hullát. Német hulla volt, úgyhogy én a személy szerint nem bánom. De a fosztogatás akkor is fosztogatás. Szóval ne szórakozzunk egymással. Mindketten tolvajok vagytok. Igaz, ügyetlen tolvajok tény. Tökkel ütött tolvajok, de ez a szerencsétek. A tehetséges tolvajokat ugyanis nem kapják el. Sarkon fordult és visszaindult a ház felé. Kólja megint csak az ezredes lányát bámultuk, a róka bundáját, ahogy csillog a napfényben. Már biztosan észrevet bennünket, de felénk se nézett. Mi csak az apja lakájai voltunk, ezért abszolút -e érdektelenek. Bámultuk, amik csak lehetett, jövendő maszturbációk véget agyunkba vésve a képét, aztán az ezredes ránk förmett, és miután aloholtunk. – Megvan az élelmiszer jegyetek? – kérdezte. Nagyokat lépett, a pihenőnek vége, folytatódhat a napi munka. – Adjátok ide! – én az enyémet mindig a kabátom belső zsebéhez tűztem. Kolja a magáét az összehajtogatott zokniából húzta elő. Az ezredes elvette őket. Ha csütörtök hajnalig beszerzitek a tojást, visszakapjátok. Ha nem, egész januárban hava tehettek, de februárra sem lesz élelmiszer jegyetek. Ha ugyanaddig valamelyik emberem meg nem talál és agyon nem lő benneteket, már pedig ehhez nagyon értenek. Csak épp tojást nem tudnak szerezni, mondta kólya. Az ezredes elmosolyodott. Tetszel nekem, kölyök. Nem lesz hosszú életed, de tetszel nekem. Beléptünk a napozó terembe. Az ezredes letelepedett az asztala mögé, és a fekete telefont nézte. Felvonta a szemöldökét, aztán, mintha eszébe jutott volna valami, kiúszta a fiókot, és elővette egy összehajtogatott levelet. Kóla felé nyújtotta. Ez szabad mozgást biztosít mindkettőtök számára a kiárási tilalom idején is. Ha valaki akadékoskodik, csak mutassátok meg neki, és már is mehettek tovább. Ja, még valami. Négy darab száz rúbeles bankót emelt ki a tárcájából, és átadta Kóljának, aki megnézte a levelet, meg a bankókat, és zsebre vágta őket. Júniusban ezer tojást kaptam volna ennyiért mondta az ezredes. – Idéjúniusban júniusban megint annyit kap, mondta Kolja. – A fricek nem élik túl a telet. – Ilyen katonákkal, mondta az ezredes, nem sokára dajcsmárkán vehetjük a tojást. Kolja már nyitotta volna a száját, hogy megvédje magát, de az ezredes megrázta a fejét. – Ugye tudjátok, hogy ez ajándék? Ha csütörtökre kerítetek nekem egy tucat tojást, visszakapjátok az életeteket. Ugye világos, hogy milyen ritka ajándék ez? Milyen nap van ma? Szombat. Pénteken dezertáltál az egységettől. Holnap, amikor megpirkad, vasárnap lesz. Innen már magad is eltájékozódsz, igen? Primo. Szombat. Bejött borja, négy szelet pirítóssal, egy kék tányéron. A pirítós szeletek valami olajos izéval voltak megkenve, talán zsírral. Csillogtak. Étvágygerjesztők voltak, mögötte egy másik tiszt lépett be a napozó terembe, két bögre gőzölgő teával. Vártam a harmadikat a hallevessel, de sajnos hiába. – Kapjátok be gyorsan! – mondta az ezredes. – Mostantól sokat kell gyalogolnatok.